Що їх попробували вчора. А я й не доміркувався, б. до чого воно, сказав Максим приндякові, що саме підійшов до шерегів Вінницької сотні. Виходить, що ляхи спершу захоплять замок, а тоді через Бог ударять на нас. Не через Бог, а через ополомки, суворо сказав приндяк. Дивись, як їх добре снігом попритрушувано. Поляків довелося чекати недовго. Кінні хорогви Лянськоронського зразу ж помітили, що козаки, певно, зовсім не сподіваються нападу, бо навіть чатових коло міста не поставили. Лянськоронський ухвалив захопити місто одним наскоком. Побачивши, що козаки стоять понад Богом на протилежному боці, польська кіннота вихором полетіла вперед. «А, лайдаки Тікають!» закричав Ланц-Коронський, побачивши в козацьких шерегах якусь замішанину. «Вперед! Не дамо їм навіть із мушкайпів стрілити!» крикнули ротмістри. Але в цю мить крига тріснула під Ланц-Коронським. Передні шереги з горкотом проломилися під лід. Страшний, розпачливий крик струснув повітрям. Задні не могли здержати коней і з розгону теж попадали в воду. Деякі вершники витнулися в бік, але й там ламалася з гуркотом крига, і люди, й коні пинули, борсалися в чорній страшній воді, кликали на поміч. А козаки надбігали з другого боку, стріляли з мушкетів, колули списами й рубали шаблями тих, кому пощастило вихопитися з води. З передньої хорогли врятувалося лише кілька вершників. Лянськоронського поляки тікаючи понесли на руках. Коня його, що теж не втопився, вискочив на другий бік, козаки швидко вловили і підвели до гунові. Захоплено було ще кілька коней і три стяги польських. «Ну, тепер ж швидко прочухаються ляхи після цієї парні», – весело шуткували козаки. «Дивіться, навіть забитих своїх покидали псам на вечерю». Проте Лен Коринський спромігся знов наступати на Вінницю вже другого дня. Козаки відстрілювалися в місті недовго, підпалили його і відступили до монастиря. Це була тепер дуже міцна фортеця, і високі товсті мури і вали з гостроколом, і навіть зарвистий берег Богу блищали на сонці кригою. Висока монастирська дзвіниця привітала поляків гарматним пострілом. Козаки легко відбили перший штурм. О, сидітимемо тут хоч цілий місяць, казав Богонові Немира. Хто із нас, похмуро відповів той, мороз ось ось пересядеться, а ляхів вже не менше, як десять тисяч. А як почнуться в нас по А як відріжуть ляхи воду? Ну, до того часу неодмінно жіцечна спія. Хто із нас? похнюпався Богун. І Немира навіть очам своїм не повірив. Такий старий, такий стомлений. Здався тепер йому полковник, якого він звик бачити завжди бадьорим і молодим. Почнеться відлига, думав Богун. Гляхи захоплять перші ряди валів. Понасипають свої вали і шанці, і коли не візьмуть нас штурмом, то виморять голодом. Якщо не наспіє Віціч, доведеться або загинути, або прориватися на Умень чи на Білу Церкву, а відлига неодмінно цими днями почнеться. Ну що ж, пробував потішати себе Богун, принаймні тоді ляхам буде важче йти далі на Україну, щоб Хмельницький так таки не відрядив нікого на Віціч, Богун якось не міг повірити. Але дивна річ. Тепер, після смерті Нечая, він усією своєю істотою відчував, що страшно йому не того, що не буде відсічі, а того, що Хмельницький тепер йому чужий. Що проти гетьмана доведеться боротися. що Щойковики тепер неминуче повинні розбитися на два табори. Одні, за Хмельницького і старшину, Другі – за все поспільство, за весь народ козако-руський. Неминучість цієї ворожничі, а може й кривавої боротьби, хвилинами відчувалася так гостро, що Богун навіть забував на деякий час про небезпеку, в якій опинився. Але вона весь час про себе нагадувала. Поляки щодня штурмували монастир і обстрілювали його з гармат. Користаючи степлої погоди, вони оточили козацькі укріплення своїми валами і шанцями, і при першій же одлизі примусили козаків покинути передню лінію гостроколу. Поранених ставало все більше, хворіло теж багато людей, і майже всі жінки, що були в монастирі, мусили за ними ходити. Богун знав, що через деякий час доведеться залишити і другу, і третю лінію валів і відборонятися тільки за монастирськими мурами. Він наказав готувати живицю, щоб обварювати нею ворогів, коли вони лістимуть на мори. Звелів поробити в кількох місцях підкопи та позакучувати туди діжки з порохом, щоб у разі потреби висадити в повітря польські полки, якщо вони нападатимуть у найнебезпечніших оборони місцях. Обложенці, як і першими днями, швидко і ретельно виконували всі накази, але неважко було помітити, що не тільки чинці і постолиті, а навіть і звикли до упертих боїв козаки, дедалі все більше томилися, а відсічі все не було. Забув про нас пан Гетьман. Усе частіше чутно було поміж козаками. А без відсічі тут тут? Ну, ще тиждень, ще два відборонятимемося. А тоді що... Непевність, неспокій, тривога все більше опановувала обложенців. А поляки не сідали, це потужніше і упертіше. Ланськоронський і Каліновський, маючи досить війська, легко могли давати окремим відділам належний спочинок, тоді як у козаків ледве вистачало людей, щоб відбуватися на валах, готувати в замку потрібний припас, тушити пожежі, що спалахували від огнистих бомб ворога, чатувати на мурах і на дзвіниці, та взагалі виконувати низку дрібних, малопомітних, але конче потрібних обов'язків. З тривогою помітив богун, що військо занепадає духом. Тоді, щоб виграти час, він зважився на трактати. Ухвалено було запропонувати полякам тисячу волів, усе збіжа і мед, що були в монастирі, Повернути захоплених коней, в'язнів і прапори, взяті при першому нападі Лянсько-Ронського. За це поляки повинні були дозволити козакам збройно з арматою й усім табором, а також із жінками та дітьми, залишити монастир та відступити. А з цими пропозиціями виїхав до польського табору фолон Немира з двома сотниками. Повернулися швидко. Поляки обіцяли. Пустити козаків вільно при зброї, але тільки в тому разі, коли вони видадуть богуна, армату й козацькі корегли. Богун сповістив про це козаків. Ухвалено у крайньому разі видати армату. Про ведачу з богуна козацтву й слухати не хотіло. Другого дня немеразу знову виїхав з монастиря і повернувся тільки надвечір. Поляки після довгих нарад пристали на пропозицію козаків. Коли це стало відомо, ціла буря щенилася серед обложенців. Не хочемо відступати! Не хочемо піддаватися! Краще всі тут поляжемо, ніж терпіти таку наругу. Дурять, певно, ляхи. Тільки вийдемо, зразу й наскочать на безборонних і вистеневіть усіх. Та й мені щось підозріло здалася їхня згода. Може, справді намислили якийсь підступ, казав Немира. «Ну от, бачите, сам Немира вагається!» – кричало козацтво. «Так-то воно-то так, але що вдієш?» – казали обережніші. «Довго ж тут не висидимо?» «Може б таки видати армату?» Та поставити ляхам умову, щоб одійшли на мину від міста. А як погодяться, ну, як погодяться відступати, все одно довго не здержимо. За день-два, така відміга почнеться, що відсіч ніже що не наспіє. Вони так уже крига на бузі посиняла. А як пан полковник гадає, чого полковник мовчить? питала більшість. «Краще з доброго коня впасти, ніж на поганому їхати», сказав богун. «Не йму я віри ляхам. Не додержать вони слова. Хіба ж один раз таке бувало? Є в мене одна думка. Може, і безвіцю, чи якось дамо собі раду з ляхами. Не той козак, що поборов. А той, що вивернувся. Ну а зрештою, як військо хоче. Коли скаже битися, будемо битися, коли ні будемо трактатів. То довгих нарадах.